Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 52. adásában. Megtalálhatók vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en. Tudtok nekünk e-mailt írni a 01podcast.gmail.com-ra, Vagy csatlakozhattok a Discord szerverünkhöz is. A mai adásban a Rule of Cool-ról fogunk beszélgetni, és itt van a szokás csapat. Márk. Sziasztok. A métej És szösi. Én meg Ricsko vagyok, sziasztok, hello. Ja, Igen, Ricskó vok, cső Ricskó vokos, cső. Ricskó, a vesztettem. Ricskó, Ricskó vesztettem. Vesztettem. The game. No. Amúgy még nem vesztettünk, szerintem fél óra nem telt el az úta. Oké. Na. A múlt adásban jött fel egyébként ez a Rule of Pool, föl is írtok és Hát ö, olyan sok... Jó, hát igazából van még kiírva de hát akkor beszéljük meg ezt szerintem. Ö, mi is ez a Rule of Cool igazából? tudnátok nekem foglalni néhány szóval? Vagy sokkal, Vagy sokkal. Akkor uh, kezdje, Szöcsi. -Sz Szöcsi, kezdett kérlek. A cool az, amit nem szoktam alkalmazni soha. Mert nem ah. érdemlítek meg, mert nem vagy túl coolok. -ok. Aha. De Ugye, érzem, én sem vagyok cool. Nem tudom mi ez a cool, azért nem tudom alkalmazni. Hmm. De a rule of cool az az, hogy valamit megengedsz uh, mesélőként, vagy... Most hogy te... induljunk ki ebben majd úgy, is a beszélgetés során változik ezzel, hogy mesél, a mesélő megenged valamit, hogy csinált, mert hogy menő, és így mondjuk dramaturgailag, vagy nem dramaturgilag hanem egyszerűen menő, és előrébb viszi a töltet, vagy nem feltétlenül viszi előrébb a töltet, de így jól derültök rajta, és akkor oké, csináld, nem kell feltétlenül dobni, vagy kicsit kell rádobni, vagy így, így megy az csá. Az enyek, hogy, hogy legyen ilyen Hollywood efektje annak, amit művelsz. Uh -huh. Vagy? mondjátok, hogy szerintetek mi? Mm -hmm. Szerintem ez az, az nagyjából jó azt hozzatanném, mondjuk azt, hogy hogy esetleg nem csak az, hogy mondjuk valamit megengedsz, hanem bár ezt bele hanem mondjuk bónuszt adsz arra a cselekedetre. Azért, hogy hát szeretnéd, hogy megtörténjen, de mondjuk nem feltétlenül akarod, hogy ez 100%-es él, de azt rá egy, plusz 5, mert ez most menő, menő hangzik. Szerintem ez is beleférhet a rule a rule of cool a puszta rajság ereje a szerepjátékban. Hm. Hogy ami menő, az mindig felülír mindent közülbelül. És ez, ez, ez, ez hogyan döntöd hogy mi menő? Tehát közfelkiáltással, vagy, vagy ez hogy döntöd el? Hát... Itt a nagy kérdés, kinek mi hm. a menő. De azért általában ugye el lehet képzelni egy már jó bejáratott szerepjátékos csapatnál, hogy azért mi az, ami egy kicsit szerintem ehhez hozzátatakozik az is, hogy innovatívabb vagy különlegesebb. Nem elég az, hogy menő, de valami új is, valami újdonság, valami olyan fordulat, amire eddig még nem gondolt senki. Vagy ez egy olyan megoldás, egy olyan problémára, ami. Hogy, ha, ezt ez... így is lehetne, Aha. végül is. azt írja, hogy uh, Rule of Cool noun Rule of cool. The principle that anything is acceptable to do, use, wear, etc., just as long as it is cool. Hmm. Hát so bármi, bár, bár Bármit meg lehet csinálni, vagy meg lehet tenni, vagy bármi. Bár minden oké, okay, amíg, az cool. Tehát, yeah. hogyha mondjuk egy, egy játékos beléli magát valamiben, és akkor tök jól az hogy mit szeretné csinálni például, akkor arra adsz egy rule of coolt. Aha, ki bejelentélt. Te meg nem tudom már hogy ti akkor dokkolni szeretnétek, és akkor mondjuk, ó, oh, az menő, azt csinálhatjátok is, mm. akkor érdekes. Hogy döntöd el, most igen. Tehát egyértelmű, hogy nem cool. A, az, ez, az ezredik edgy rugót játszani, az nem cool, mm -hmm. szerintem Nem mondod ezt, milyen... és, és kire nézel most? Nem látjuk mindenki Az biztos, hogy a, ami, ami már többször megtörtént, az már nem lesz cool. Tehát az mindenképp kizárandódik abból. Ez biztos? Yep. Biztos vagy benne, hogy a hát, mémek igazándiból ezek, hogy sokszor megtörténik és attól lesz cool, vagy attól lesz ilyen is. Izé. Hát de nem sokszor megtörténik, hanem sokszor megtörténik úgy, hogy valaki beleviszi a saját csavarát. Attól lesz mém a mém, igazából. El van hát, használva a mm. Oh, I see. Tényleg. Amúgy a mém szó a gén szóból jött, mert hmm. hogy a genetikája benne van, úgymond. Wow, tényleg. Nice. Igen. Hát és ugye a saját magát próbálja reprodukálni egy ebbe a Így van, de ugyanakkor mindenki kicsit módosít rajta. És a menőség is, Ez, az meg a másik, hogy a menőség változik, ahogy telnek a korok. Hm. Meg a Mi lehetett a... menő a rómaiaknál. Fú, hát ő, ők is szerettek faszrajzolni falakra, úgyhogy <gül> szerintem olyan messze nem vagyunk. <gül> <gül> Jól mondjuk, az ilyen a, a, az emberi testtel történő humorok, azok lehet, hogy örökök. Uh, igen. Az mindig ott volt. Mint a Fing, az mindig vicces volt. <gül> a, a Kakinuni Fing. Kakinuni Fing, ezek mindig viccesek voltak. <gül> És várjál, várjál, várjál. Volt... Én, bocsán, én... Ma, nem, mondjad, mondjál, mert egy kicsit tévát volt... váltanék. Ilyen, uh, ilyen Graffiti, hogy iszi. nem tudom... Megkettyintettem Flavius, akár <gül> meg az édesanyádra. pompeii meg mi a másik falu? Nem jut eszembe, soha be. Oh. a Ott voltak ezek a feliratok. Nem... Hmm. Neopolis... Nem... Nem tudom, mindegy. Nem Heracleia vagy valami? de... Heraklion. Egy. Az... a az Kréta. Nem? Ne lehet. Nem, nem tudom. tudom. Valami nem. ilyesmi volt. Nem, nem, nem, nem mindegy. van. De Neopolis az és az Pompei. Vagy... Vagy... Amíg lehet, hogy a... De nem. Mindegy. Úgy nem számítódnyira. Bár de ezt... Te... Nem haszkodunk. Keres rá, csak addig azt akarom elmondani, hogy még a, tehát van lóralapú menőség is, uh -huh. nem csak az, amit most itt egymás között kakinúni fénk, uh -huh. de azért van az a menőség is, ami egyszerűen passzol abba a világba szerintem, amit egyszerűen hagyni kell. Várhámerre ha gondolsz például? Vagy Akkor akár... A van rule of cool Az is, de például mondjuk vannak olyan rendszerek, amit tényleg hagynak helyet a rule of cool nak Például a Seven igen. Az igen. Nekem is az a szembelőző. A, is, a is szerintem egészen hagyja ezt. Hmm. De igen, ott nem nem talán nem kicsit más, hát. kifordítva van, nem, hogy pont az lényeg, hogy nincsen rule a cool, vagy nem, hogy nem érezhetik jól magukat a játékosok, vagy legalábbis az jött le. Ott más ott a Igen, hát más de ott, ott is szerintem benne van az, hogy így... A szivatás a lényeg, nem? Vagy inkább ott Aha. Ez csak... lehet inkább a mesélő saját magát ja, Igen Mondjuk, érted, Delta a ben is a rule of cool az, hogy a, annyira remeg a kezed, hogy kihúztad véletlenül a biztosító gránátot Pánikból álld a, <gül> a... <Pánikboládabon, gül> tehát a rule of cool az olyan Vagy akár, nem is tudom Most vampire-öknek meg az egy shit biztos, hogy cool igen. Tehát a... a, a vampire már nem... vagy... Um... Már, nem tudom, már játszott el mondja Alkoson Willemint. Mondjuk amúgy... Na, nem menő. Nem az, nem egy, az egy, az Edge azok sose voltak menők szerintem vampire -tben. De például ott a Rule cool, a Lóra alapú cool, amikor a, a maszkabát nagyon fenntartod, és még úgy is megoldod a problémát, stb. Uh -huh. Uh -huh. Például... E a... de... Ott is lehetek egyébként ilyen stílusos dolgok, ami, ne, ami mondjuk te, Meggyi. Vagy egy penge jelenetet lenyomni, tehát az a rule. Vagy csak egy zsírul meggyőzni a rendőrt, arról, hogy nem azt látta, amit gondolt. Egyébként akkor ez a rule of cool a big big energy játékbeli megfelelője? Vagy azt, hogy hogy képzeljük el egyébként? Nekem olyan sose volt. Mi? mi? De hogy nem, már meg maga a big dick energy. Nagy böcs energia! Minimál lőcs energia, lőcs energia, lőcs. Lőcs. Lőcs. Ez egy kimaximalizált minimal pénis energia. Hmm. Azok mi vagyunk. Menjünk <gül> <gül> a két kis golyó. <gül> Na, az új podcast név. <gül> <k> maximalizált <gül> minimal <gül> pénis energia. Ezt felírom, ez jó. <gül> e, <gül> és ha már itt tartunk magyar fordításnál a rule of Cult, hogy fordítanátok le magyarra? De, varyok, akkor nézzük két részletből. Hogy forítanatok egy normálisan magyarra is valami, egy nevet adjunk már neki valami tródi ilyen nyers dolgot. Én, tudok egy nagyon jó együtt. Na, mondjad. Rá. Rajság, regula. <gül> oh, <gül> ah. Ez, ez, ez maga sem van a létszám. Ezen ez, ez, ez csak alá lehet nőni. Ja. <gül> azt akarom, hogy menő manó szabály <gül> oh. <gül> <gül> Ez jó, ez jó. Én azt akartam mondani, hogy a hűvös uralkodás a kéne valami zsivánnyal is szerintem szabály Zsiványszabály Zsiványszabály Igen Zsiványságfogmérőszabály Nem tudom Na ez nem volt ról a cool tudtok jó valami jó megoldást erre? Jöhet a Brainstormingolunk, -brainstormingolunk. brainstormingolunk Jó, és akkor hogy fordítanak oh. le normális? Ha egy köményt írnátok be, akkor mit, mit írnátok vele? Nem fordítanám le hogy Nem? Dolgok a menői verő A menői verő <laughs> <laughs> Rajsen kegula, azt használnám most Működik <laughs> <laughs> Na, <laughs> na jost, menő A menőség szabálya, de lehet, hogy nem szó szerint Klasz, tehát a... De... De klassz az annyira ózsdű szó, nem? Idegen szó, úgyhogy... Klassz, eh? Hagyd a vagányt! Ó, ez nem rossz a Hagyd a vagány szavait ez nem rossz egyébként. Szerintem. Nyolcadik utas a vagány. Nagy. Talány, ez a vagány szabály. Mm -hmm. szabály. Vagány szabály. Ö, jó, akkor, hogyha már előjött a szabálykönyv, meg az ilyesmi, akkor szerintetek ki lenni egy ilyen szegmensnek, hogy ezt leírek, hogy hogyan is működjen, ez igazából jól? Vagy, vagy ezt beleírják, hogy igazából ilyen létezik, és akkor ez, ez szabályok szerint megengedett? Mert Ö... Szóval egy szabálykönyvben van amúgy, legalábbis amivel én találkoztam, Mert az elején ugye van a bevezetés, hogy mi a szerepjáték, uh -huh. és mindegyiknek nekem van benne egy passzusa, a, ami azt mondja, hogy itt, igen, itt vannak ezek a szabályok, de amúgy ezeket nem felejtelünk kell használni, hanem amit úgy éreztek, hogy beleillik meg, hogy mindenki szórakozik, akkor azt használjátok, Aha. meg úgy játszhatok, azt hogy érezétek jól magatokat, és ez így Szerintem ez egy nagyon sok szabálykönyvben benne van. Elnézést, hogy a paranormáljába pont nem, nincsen benne, hogyha már így feljött Ugye, a pont azon, hogy nem kell. Nem feszüljük kell a játékosoknak jól érzem magukat, mert mindig ők érzik jól magukat, hanem a mesélnek kell jól érzem hmm. Most Greg mondott egy jót, faszabály. Oké, oké. Na amúgy well. igen. A, alapból a legtöbb szerepjáték arra épít, arra nyit rögtön egyből, hogy az, az egész, amit itt leírunk, ez csak egy vázlat, aztán ti ki, aztán jó lesz. Szóval igen, meg minden homebrew szerintem abból indult, hogy mennyivel jobb lenne, hogyha mennyivel menőbb lenne, igen. hogyha többet támadnék, mint egy. <gül> ö, igen, és ö, szerint... Tettek, ezt mi alapján kell, tehát azt már beszéltük, hogy akkor tehát, hogy mi alapján kéne dönteni, hogy akkor most mit szabály, mit, hogy alkalmazzuk ezt a igazából lehető, íratlan lehet írott szabályt. Tehát én azon, azon gondolkoztam most, hogy hogyha valaki teljesen elmagyarázza, hogy mit kéne ki csinálni, vagy mit akar csinálni mondjuk, hogy mit tudom, így szeretne kardozni, meg itt pördülni, meg a faszom tudja, akkor annak, és tényleg mondjuk tényleg beleéli magát, meg mit tudom, elmondja, hogy mit szeretne. Akkor az már rule of cool, vagy neki akkor attól függetlenül dobni kéne? Nekem ez pont a... nem, nem engedném. Nem engednél aha. Mételj? Épp ezt mondom, hogy az arról nincs szó, hogy maga a já... Tehát a rule of cool szerintem sosem érja felül magát a játék teljesen. Uh -huh. nem lehet az, hogy azért csak már jól el van magyarázva, van olyan játék, ami erre épít, de a legtöbbségük azért nem kéne, hogy elhagyjuk magát a keretet, uh -huh. egyáltalán mivel játszunk, mert jó, van menő, meg rajság, csak azért hello. Már utána mi a... csak az a baj, hogy utána elindul ez a vanappolás, tehát mindenki akkor ráemel, rálicitál, uh -huh. akkor jó, akkor én még menőbet mondok, és akkor úgy, ugye a végén akkor igazából csak beszélgetünk. Meg eljön. Meg, hát a, a, múl, ö, meg eljön az is, hogy hát te neki megengedted, és akkor végén nem kell kockát dobni, mert akkor csak tényleg beszélgettek, igen? igen. a precedensekkel vigyázni kell. Igen. Meg, igen hosszú a memóriája bizonyos embereknek. És tehát, hogy és az szerinted a Rule of cool-ba, hogyha valaki mondjuk elmondja, hogy szeretne támadni? Teljesen, mint egy dobis, talál is, és viszont mondjuk egyet ez, hogy valami ilyesmi, akkor mondhatja az hogy jó, tetszett, ez ötlet dobjál még egyet, és akkor az lesz inkább a sebzéset? Tehát, hogy, hogy mi fér bele szerinted mi nem fér bele? Ja, most ebben a specifikus esetben én azt mondanám, hogy hát, most már én jövök. Aha. Tehát elmagyarázta a játékos, érted? Uh -huh. Hogy mit csinál, meg mi, és most jön az, hogy mi történik. Igen. ez... ez itt, itt nem, lépér, nem is lép érvényben a rule of cool, úgymond. Uh -huh. Mert... Én el is várnám egy ilyen helyzetben, hogy azért tegyen hozzá, hogy hogy fog ez megtörténni. Jó. Csak azért is mondom, mert... Ez gyakran így... Ez is el van hesegetve. Hogy érted? Ja, támad, hát, ha ah, támadok, dobok. Aha. Ja. Akkor itt egy rulof cool, az mit jelentem, Mondjuk egy támadásnál? Az valami, uh, nem is tudom, mit, uh, valami tereftárgyat, vagy valami mozdulatot, vagy valami jelenséget, eseményt belevonsz a támadásba, vagy egy támadásnál van, -e, van értelme egyáltalán? Szerintem ilyenkor nem. Én sem of... egy támadás, nem, vagy egy, egy, nem, nem biztos, hogy harcba használnám ilyen szempontból. Vagy uh -huh. egy e? simt legalábbis legalább is. Én igen. ...használom, amikor mondjuk már így, így nincsen mond, ...vagy nagyon minimális következménye van annak, uh -huh. amit csinál, Úgy a játékos vagy... ...már látszik, hogy, hogy már megizadtak a játékos, mondjuk egy boss és ugye és úgyhogy túl vagyunk a katarzis... ...vagy nem is a úgy ponton, és akkor ugye, tudjuk, hogy majd úgyis ki lesz csinálva a bossz, és akkor valamelyik játékos, nem fejtően vagy lehet, hogy dob egy ilyen jót, vagy egy közepeset, vagy akármit, de hogy, ö, hogy egy, mondjuk együttéssel lefejezézzét a bossz, de hogy így nagyon szépen leírja, meg nagyon belél, és akkor látszik, hogy -hype, hogy az egész csapat, hogy az az, az az jó, megmutatod neki, és akkor akkor igen, rule of cool, akkor még nincsen meg a dobás, vagy ilyen vagy nem is feltétlenül hogy nincsen meg dobás, vagy, vagy akár nincsen meg a dobás, de mondjuk, hogy annyi bónusz még rádobok a, a dobására, hogy biztos meg legyen ugye, a, a, amit mondani akart, vagy csinálni akart, mert hogy akkor még csak ők, úgymond a, a hősök, meg a főszereplői akarodnak, és jó, jó kell, hogy meg kell az a, a spotlight, hogy spotlightben legyen a karakter, és érezze, hogy na, igen, megmutatta. Tehát igazából ez a rule of cool, ez a játék flowjában, tehát hogyha jelenetnek a flowjában is tud segíteni igazából? Aha, ugye annak a az ellentételezése, amiből nagyon sokat szenvedtünk a basic rpg ben hogy, hogy ott vagy mondjuk uh, ilyen ezer éves, izé, félhatatlan, nem tudom, félistenként, azért háború félistenneként kb. És akkor a kocka az mondja, hogy nem. Mm. És akkor tehát megdobod azt a 5 vagy 10%-ot, amikor biztos nem találod és akkor nem találod akkor na akkor mi van? És akkor ugye mondjuk egy kis ilyen ennek ugye a, a ...a skálának a másik vége. Ja, nem? Vagy, vagy mondjad? csak a... itt... itt ...tú... lehet kicsit túlságosan a részletekbe, a rule nem, nem, ...nem ilyen nagyon általános... De. helyzetben szokás használni. Inkább olyan különlegesebb megoldásokra. Tehát ez, hogy... Vagy, vagy... ...hát nem is tudom, hogy tudnál elmondani. Majd, majd fogunk mesélni példákról például. Éldául. és hát, hogy is mondjam az, hogy amit amúgy is megcsinálnál tehát am, amit a jelenlegi eszközeit alapján csinálnál abban nem tartozik be, az nem tartozik a rule of cool alá szerint lehet Ami valami azon felül valami plusz majd az lesz a rule of cool. Hogyha valami olyan, ami fe, eh, kívül kell nyúlnod a keretein a játéknak vagy annak a helyzetnek, amibe éppen be vagy mesélve. Aha. Tehát a, amihez kell egyfajt... Tehát a, olyan dolgok, amikhez kell a kalandmesteri beleegyezés hogy működhessen. Tehát hogyha nem lett bemesélve szűnyeg a, a teremben, ahol vagy, de rákérdezem, hogy ki tudnám húzni alul a szőnyeget, uh -huh. mert hogy... Az, tehát csak én értetem, Ilyet, nem, eljött, úgy lett, nem úgy lett leírva a szóva, stb. Tehát nem, nem az volt a, cél, a célja a bemesélésnek a jelenetben, stb. De én most kihúznám alul a szőnyeget. De akkor úgymond életbe lép a rule of Pool, hogy elgondolkozik a kalmester, hogy volt-e ott a szőnyeg, és akkor, hát persze, hogy van, Na, hát akkor én ezt megpróbálom kihúzni Jó, akkor dob. Ott van a szőnyeg, pontosan felett áll Dobd meg a próbát, dobd meg a izét, stb. És megnézzük, mi történik uh -huh. Értem. Ez így már van rule of pull akkor gondolom, meg hasonló gondol. De nekem yeah. ez hogy ez is rule pull, de valahogy Nekem a fejemben ez ilyen tágabban él, és amit... Épp az, az hogy sok... De, tág, de, de nem ilyen specifikus, hogy Aha. Csak azért, mert hogy most jól elmeséltem, hogy amit amúgy is csináltam volna, csak most be egy kis varást, az még nem feltétlenül rule of cool. Vagy az, az rule of cool még mondjuk, hogy már karakteralkotásnál előjöhet a rule of cool, de mindegy. Mondjuk Ez, az például segítek. Az, az, az a rule of cool, hogy nem ilyen sarkosan vesszük, hogy, hogy mi mit jelent, meg... meg szerintem meg pont, elengedjük. hogy... Pont úgy valami lenne szó, amit nem fednek le a szabályok. Tehát nincs benne konkrétan egy mechanika arra, amit csinálni, akar, mert ha van, akkor, akkor megvan, hogy mit kell dobnod, és, és akkor nehéz úgy jól belevinni a Rullof Coodber beszélt, mert az elején még azt mondtam, hogy esetleg kaphatsz rám, hogy bónuszt, hogy ilyesmi, de hogy de eleve, eleve, eleve, ott lehet tényleg jól értelmezni, most hogy bondom egy hol, ahol, ahol nincs rá úgy szabály, tehát nincs egy szövény kihúzás szabály. A, a, a, a szerepjátékban, és akkor ott, no, valamit kitalálnak, és akkor az működhet. Aha. Jaj, jaj. Értem, Ke kezdek De, megvilágosodni, igen. Attól függetlenül még, igen, az, hogy hogy szól bele a crunchba, az már más. Is. És akkor hol húzod meg a hatát a kráncs és a cool között? Hát igen. Itt van a, mert hogy azon a véleményem vagytok, hogy bónuszokkal is járhat úgymond a rule of cool, amivel so én, én egyet értek, tehát hogy egyszerűen, tehát most amit kitaláltál, azt egyszerűen nem lehet meg, meg, tehát ami jól kilett találva, az egyszerűen muszáj valamit hozzátenni, hogy ösztökéld nem csak azt a játékost, de a többi játékost is, hogy ilyen kreatívan gondolkodjunk ez ez amúgy erről szólna leginkább szerintem, hogy hogy, öszt, tehát, hogy, na, hogy ösztönöz mindenkit arra, hogy a legtöbbet belevigye abba a pár órába, amit együtt játszhatok, és ezt ösztökíli a rule of rule. Mm -hmm. És ez van nélkül, hogy a crunchba nem nyúlsz bele egy kicsit, bármennyire is, azt hogy nehéz megcsinálni. És bele is kell, tehát, de ezt is mondtad, hogy a... Legtöbb homebrew, az szinte biztos ebből indult. Legtöbb ilyen saját fejlesztésű, belenyúlás, háziszobály, hogy sokkal menőbb lenne, ha ez így lenne, nem úgy, ahogy le van de Igen, élve. igen, igen, igen. De, sz sz tehát hogy, de és akkor... Na, az, hogy mekkora mértéke ennek... Igen, ezt akartam kérdezni. Na, az, az, az a nehéz kérdés, mert ez elfajulhat. Hát, azt, azt tudom, de mint mondtam, az azért valamilyen, tehát én szerintem, én lipship kezelem ezt, hogy, hogy szerintem azért egy csomószor annyira nem kell ragaszkodni körömmel a szabályokhoz, hanem hogyha, hogyha van valami mókásabb dolog, akkor azt ugye mit tudom, be lehet venni. Nyilván bizonyos keretek között. És nyilván azért, azért is nehéz balanszírozni, mert mit tudom, a, a egyik játékosnak, hogy ez is, utána a másik a következő jelenetben, hogy neki megengedte ezt, akkor nekem miért nem. Tehát nyilván bizonyos keretek között, de szerintem Szerintem annyira azért nem kell szabályokhoz sokszor ragaszkodni. Hát nem, nem tudom, nem tudom, nyilván ez, ez meg visszás, hogy nem, akkor meg minek vannak a szabálykönyvek, meg ilyesmi. Igen. Ezért szerintem az is fontos, hogy milyen, milyen játékot játszottak ugye? Vagy milyen, milyen hangulat vagy hangvételűt. Eleve az, hogy milyen gyakran fogod engedni ezt, hogy a rule of cool menjen tovább valami mesélőként, mert lehet, hogy egyszer-kétszer mondjuk egy játékülés alatt, és akkor mert pont akkor úgy nem szól bele nagyon a nem tudom, a magába a, a játékmenetbe olyan így a crash szempontjából, csak épp úgy jobban kijön a történet, vagy ott hogy menjen vele, mert jól elmondta nevettünk egyet, mert találtak, jó? Mit akartam ezzel mondani? Feltéletem a gondolataimban. Ilyen nekem lenni, látod? <laughs> Na jó. Majd visszajön. Tovább. Majd De hát azt mondanám erre, hogy a rule of cool nak inkább a crunchba a következményei szól. Tehát, hogy a rule of cool utáni következmények szólnak bele a crunchba inkább. Tehát annak a cselekedetnek te a, a következményei jelentenek bónuszokat, akár negatívumokat, annak ah. a cselekedet. Uh -huh. Igen, tehát ezt, ezt minden egyes el kell bírálni, hogy a rule of cool az, az most érvényes lehet -e? mert mit tudom én, hogyha... Nem. Szerintem, szerintem rossz az a megfogalmazás, hogy el kell bírálni, mert ez, ez, ez nem olyan ami ér kérvényezet a hogy na, legyen rule of cool, vagy így pályázol, vagy... Légy, te most direkt Ivana. úgy vagy eleve azt, hogy azt mondod, hogy azért a másnak engedte nekem, meg nem, mert ez is azt mondom, sokkal szubjektívabb és ilyen esetlegesebb dolog. Majd a mesélő, hogyha úgy érzi, akkor, akkor mondja, csinálj, csinálhatod ennyi. Nem, ez, ez sosem lehet kéne, hogy mondjuk konkrétan te azt szeretnéd, hogy ezért a majd valami bónuszt kapsz, uh -huh. azért mert te valami nagyon menőt csináltál. Aha, értem. Azért csinálj menőt, mert... Mert menő. nem menő. És ah, hogy éppen, éppen úgy találja el a mesélőnek a hangulatát is, akkor azt mondja, hogy jó. Az, hogy ez plusz jár, ez bármilyen crunchba belenyúl, az, az már csak okű. Aha, ne értem. Nem, ilyen a célja, úgymond. Ja, én én is ezt akartam le... mondani, hogy a hangvétellel, hogy most azt, ezt a mesélő engedi. Tehát nem, ezt, és majd ezt ő tudja, hogy mennyire, mennyire gondolja ezt a komolynak ezt a játékot, hogy állandóan mindenki izé... Székeket rúg fel, meg falról át, meg nem tudom, ezek most elég ilyen béna példák lettek, de ezek jutottak ezt rendben. Hogyha egy ilyet akarnak játszani, akkor legyen. De amúgy meg nem, nem biztos, hogy ott tesz mondjuk annak, hogyha ándal mindenki menősködik, hogyha egy, egy, egy komorabb játék, Mindenki előveszi a lézerkardját. Igen, mert hogy nekem éppen volt rule of cool, hát van nálam lézerkard, nem? Benne van, nem az elő. Elő. Benne van az előtt hogy van nálam, nem most. Most egyébként ezen gondolkoztam, hogy mondjuk van egy olyan heppet, hogy tényleg felrúgtasod a széket. Tehát a széket neki az emberünknek és akkor mit fáj neki, és akkor az első tíz alkalommal azt mondja a kaladmester, hogy jó, hát akkor dobjál rá próbát, és akkor lehet, hogy 11-re én simán mondanám azt, hogy rule of cool, mert mit tudom annyit rúgtosnod már, hogy belefér, mint egy plusz ízé. Ez, ez a signature move -ot. Én pont a fejezét, az mondanám, hogy ő, mondjuk mi, mi, mikor Metej ez szokta ezt csinálni, mert ő gyakran él az ilyenekkel, hogy mondjuk, nem a szemben gondol, de például, hogy igen, mondjuk, akkor, mondjuk a koncsot a fejéhez, és akkor azzal kezdem, is utána még mert az ellenfél meg van zavarodva, addig előkapom a késenlet és akkor megszurkálom vele, vagy akármi, vagy kirugom a lábát, vagy így az arcába borítom a sört, és ezek is ilyen kis kiratívok, de igen, és akkor ezt számításba veszi, hogy a mesél, hogy jó, oké, akkor könnyebben eltalálod, mert hogy belevite egy kis a dologba, és nem csak az jó, akkor megütöm. 17. Eltaláltam. És nemződik 6. K. Köszi, oké. Okay. Csá, de, de csak uh, nem hiába oztam fel azt is, hogy akár karakteralkotásnál is léphet. Na, no, és még mit lesz az alatt? A rule of cool, tehát ami egyszer nincs megszabályozva meg semmi, de van egy jó előtörténet, ami valamit alulír, és nincs rá semmilyen szabály, nincs rá megadva az, hogy, hogy építsük fel, stb. Mm -hmm. Vagy. Még például az egy rúgó, aki <gül> mi az kincseket akar tönkretenni, mert neki ez a feladata, hogy neki ez a... Ez nagyon megragadt bennem, erről is többet tudtok mesélni, nem hiszem, hogy erre van bármilyen izé... szabály. Nem volt, de lett. De lett. De lett. Nem biztos, hogy rule of cool az inkább rule of okay. Of. Rule of középszer. Rule of mediocrity. mediocrity. Igen. De mondjuk ilyenre gondolsz a Rule of cool mondjuk, hogy kiteje mondjuk a játékos, hogy akkor ő egy herceg, egy baszott nagy királyságnek a hercege, és akkor. Ha, jó, végül is lehet, csak hogy számvizetésbe vagy, és mondjuk a nagybátyád uralkodik, mert hogy mondjuk megmerényelte meg, e, a királyt, a édesapádat, és te akkor most menekülsz. De hogy végül is, igen, egy herceg vagy, mondjuk, egy királysérnek, és eldolgozhatod magad odáig, hogy, hogy legyen mondjuk effektív hatalmad, és megbutatod a nagybátyádat, és akkor hogy visszaszerzel valami póvert, de hogy mégis meg van engedve, vagy nem tudom. Nem tudom, ez előtörténetén hogyan kezelni, vagy, vagy mondjatok már rá példát, mert nem bírunk felfogni. Nekem Neke most tökre Adon. eszembe egy, nem tudom, egyiket példáknál járunk, mert azt néztem a következőpont. Hogy például um, mondjuk a, a, a, a karakterem, akinek volt egy könyve, aki a démonok, valami démonnal tudott beszélni, ami amúgy is szerintem tökre beleillik ide, bár nem teljesen saját ötlet, mert másik rendszerbe jött át, és ezért lett. De mondjuk abban a rendszerben játszottunk, abban egyáltalán nem volt leszabályozva, hogy a karakteremnek van egy könyv, ahol egy démonnal tud beszélgetni, ami infókat ad időnként, és ez egyébként tök hasznos, vagy félrevezethet, ami meg nem hasznos, szóval ez, ez talán benne van, mert egy, egy ilyen Ja Ja, ja. Ami nem mutat túl, vagy akár olyan karakteralkotások, amik... Csak menőségből, nem, nem csak pozitívval járnak, hanem negatíval is mm -hmm. hogy a kibalanszozod magadnak a játéktechnikát, akkor simán Mert rule of cool, ez menü, ez így oké okay. Tehát jó van, hogy néha látomásaim vannak a jövőről Néha nem Tudod <gül> Amikor nagyon szeretnéd, akkor nincsenek, igen <gül> Ak Akkor csak vonaglok a földön, ami is szenvedek, tudod? Ja, yeah, végül is, mert ne? Tudod de a, a Rule of cool mondjuk, hogy a karakteralkotás az beletartozik, hogy mondjuk kit rászíztál itt, vagy előtörtént, vagy valami hasonlót, és akkor az egyik skill az nagyon-nagyon nem illik bele, mint ami az alapképesség, és akkor azt megbeszéled a karmest, hogy ezt kicseréljük, mondjuk, mondjuk valami negatívan jár, mint ami az, az gyengébb skill, és akkor mintam, nem kerül annyiba, vagy nem tudom hasonló. Tehát ezt beleférszetedek a Rule of Culba. Cool hát, hogy ez egyáltalán nem hangzik coolnak. <síns> <síns> De nem, mert mit tudom én tényleg, tehát hogy az, az, az a lényeg az egésznek, hogy mondjuk. Tehát, hogy Miki jó az előző. Nem, nem, nem, kul. Ennyi. Jó ember. <gül> nem, értem, én mondom, hogy szerintem igen. Tehát ez például olyan, tehát amikor... Nem maradtam, bocsánat, mi, mi volt még egyszer, mert nem figyeltem. Hát, hogyha mit tudom én, kitrászom, ami tényleg jó karaktert, ami tökre beleillék, viszont mondjuk a alapképességek között van egy olyan skill, ami nem, és akkor azt kicserélteted, vagy kicseréled, megbeszélhet Kalonmesterre, hogy erre a gyengébb skill de mint ami a lorba jobban beleillő dologra. Én ez már messze van, vagy, úgy vagyok vele, vagy, hogy ez már nem fluff, de hogy meg kicsit fluff, nem tudom, vagy... Nekem exactabb, hogy, hogy mi a rule of mint amiről most beszélünk, de mm -hmm. én lehet ortodox vagyok ilyen szempontból. De épp arról beszélünk, hogy a rulof Kuh mennyire nem exakt. Mm. <gül> nem mondtál, <Te, gül> a saját, saját megítélés nekem vagy vagy nekem az, az mindig kicsit így, vagy így, nem tudom. De mindig saját megítélés, úgy is. Ja, ja, ja. De... Neked mi akkor, tehát mi, hogy. Nekem csak én, ez, ez a... azok a döntések, hogy ott abban a pillanatban az így. Mm -hmm. Ja, oké, okay, csináld, jól hangzik hogy megpróbálhatod, vagy, vagy nem is megpróbáltott el, hogy tehát, azt mondja a mesél, hogy megpróbáltod, de hogy, hogy mondja, így, így rásegít a dologra, meg, meg, vagy nem is feltően rásegít, hanem egyből odaadja neked a megoldást, amit kérsz, vagy a, amit csinálnál. Nekem valahogy ez a rule of cool. Ja, pont úgy áll valami mondjuk, ahogy, ahogy neked az jól fog kijönni. Igen, egy biztület, igen, nem, igen, igen, igen. Menő is legyen, meg hasznos is, valami ilyesmire gondolhat szerintem. Meg hogy mondjuk, hogy igen, pont ott van egy csillárral, arra felugralsz, akkor átpördülsz a boss fölött, és ahogy átpördülsz, akkor így belassul az idő, és akkor így a rapíroddal elvágod a torkát, és akkor pont is ilyen tépózban megérkezel mögötte, és itt a vérre, és akkor még a csillár is elszakad a fejére, és meghal. Mert pontott meg állt. Mert pontottál Ed eddig, eddig nem pontottál állt egy méterre, de most pont valamire átállt igen, hogy oh, megváltozni a hátra, hát három lépés is pont. Ez mond nekem azért, nem, mondjuk, nem feltétlenül rule of cool, mert hogy... Azt megdobtad? De... de, de, de, de, de tudod, ez, ez olyan dolog, hogy... Mit tudom én, lenne 6. Hát Lássa hat... dobsz egy 10 este. És igen megdobtad, vagy itt ilyen nagyon easy ja. volt a tudás, de hogy igen, csináltad nyugodtan, vagy így nagyon legyen látványos teátra is az egész, amit csinálsz. És... Ja, ja, ja. De, de, de, de szerintem ez is roll of cool, hogy mit tudom én, hat sebeztél is egyébként 7 élete vanna, de az hogy a kalatmester, hogy ó van, megölted, mit tudom tényleg is meghalt. Pedig mit tudom a csinál, csak hatot sebezne és 7 élete van. Ja. Tehát érthetszem. Szerintem Szeri, uh, mondjuk ez érdekes, hogy így. Reagáltatok erre, mert a na jó van, meg a oké, az nem rule of cool. Az... Igen, igen. nem. De rule of cool, mert érted, tehát azt lehetne, hogy mit tudom én, sem volt még ott a csillár alatt, és akkor... De nem, nem, amit Métaim, Métaimnek igazam, hogy a rule of coolnak van egy olyan alap hangsúlya, hogy azt a igen, oké. Igen, Na, na, na, na, na, na, Vagy valami. Nem ott. Jól van. Oké, okay, megdobt a faszvárba. Értem. korod. Nyomod fasz. Nyomod fasz. Korpásba jussz. Korpásba jössz, igen. Oh, Jézus. Értem, a, a dolgozott. Most én fejemben annyira szerepjátékos Korpásba Mi? Na jó no. van, jó, akkor, hogyha már ide kerültünk, akkor mondjuk már konkrét példákat a búra, ami velünk történt, meg hasonlók. Mi nem vagyunk menők, nem hallottad? Ja, én nem vagyok menő, meg én vicces vagyok, mint kiderült a sok millió izé játékból. Vicces vagy csak a nevetséges fajta, nem pedig. De jó, én tudok pagan mond nevetni, szóval ez jó dolog. Ennyi. Mások is csinálják régút saját magunkon nevetést! Igen. Ha most a legutóbbi játékunk... Hello? A legutóbbi játékunk során volt valami. Szecsi valami True of Nem emlékszem, hogy mi. Mi, mikor? volt? Corpo RPG. Valami volt, nem emlékszel rá. Nem, egyáltalán. De még mikor volt? Arra emlékszel egyáltalán? Kedden játszottunk, múlt kedden. De úgyhogy, hogy, hogy melyik jelenetben volt, vagy melyik az utolsó, volt. az utolsó jelenetnek? Az elején mm -hmm. Valamit mondott is. Mondott, mondott ah, szépen. Legalább egy megvan. kis megvan. kontextus, nyomjatok már, hogy mi Na, történt. Az volt a lényeg, hogy egy elhagyatott törpevárosba jártak. Járunk. Ilyen. Uh... Hátsó ilyen folyosókon, vagy ilyen raktár részeken, nem lakórészeken, és akkor belepotlottak egy vígés, egy vízszállózóbe, egy többszintes ilyen és a felső részén voltak, ahol volt ez a járó rész, és tudták, hogy itt van valami szörny előzetes infókból. És az volt a lényeg, hogy egy óriás polip van abban a medencébe, és rájöttek, hogy van négy darab kar a teremben és kettő-kettőre az ráírva törpéül egy ilyen, felira, egy ilyen lapra vagy lemezre, hogy megtöltés, a másik meg az, hogy leeresztés. És a teamből csak uh, Ricskó igen. a beszél, vagy olvas, meg beszél törpéül. És akkor... Uh, ilyen egy négyzet alakú, vagy nem is tégla alakú a terem, és a ritchie a karakter az egyik oldalt volt, de hogy pont olyan messze volt a karta, hogy a körében a bármit csinált nem ért volna oda, és nem tudta volna meghúzni a kart, viszont egy másik karakter pont oda tudott menni. És a rule of rule az az volt, hogy el tudta magyarázni a másiknak, hogy ami ott azon a koron van, az a szöveg, az azt jelenti, hogy megtöltés. Mert ugye hogy nem látta ricsi, hogy mi van azon, és csak így lekommunikáltak egy pár másodperc alatt a karakterek, hogy igen, az is leeresztés, ami azon a karomban és akkor úgy lett végig, hogy meghúszta a kart. meg hogy a rule of cool az volt az, hogy mindenketten annyira, nem nem, nem tudom, hogy annyira jó dobtat, de hogy dobtak jót, és akkor, hogy, hogy betűre pontosan annyira precízen el a hogy elszerítse a karaktere, vagy leírta, hogy mi van jó, hogy, hogy, hogy, hogy vágta, hogy igen, az 120%-ra biztos volt a másik karakter, hogy igen, ugyanazon a vannak. Igen, pedig elég távol voltunk, -ja. Ja. De ez, ez most ugye elmondva nem, ha fetűn hangzik, a csak megdobta, csak, csak ugye jól le lett írva, vagy így volt egy ilyen extra ilyen felhangja. Yeah. Igen. Ez, igen, van ez van az a szabályokon kívül esik, ha úgy van. nézed, mert Mi? nem tudom. Kértek, kicsit ez az elmagyarázás, így a saját körödön kívül belül, átkeresztül. De érted, mind a ketten dobtak egy intelligenciák mm. próbát, ami sikerült. Szóval ez nem feltétlenül Rule of Cool-nak nevezném, mert, mert csak ilyen flavor hozzá, mert a dobás meg volt a Rule of Cool, meg, szerintem pont az, hogy a, a dobástól függetlenül, vagy a dobást felülírva, vagy az kiegészítve, átírva lépsz, vagy csinálsz valamit. Vagy ami dobás szül. Hogy <gül> értem. A dobás szül, az hogy érted? Tehát egy olyan cselekedet, amiből Aha. lesz egy dobás, ami aztán eldönti a következményt. De ez a. meg cselekedet nem ez szobá. Ez simán szerintem, nem. De, tehát azt érted, hogy ha ja, mondjuk cserekedtél, azon kívül is dobás szül. Nem, nem, nem. Jó. Igazából egy olyan, amire nem gondolt még. ember, soha. Abban a helyzetben nem egy egyértelmű megoldás, de azért jó rá dobni, mert lehet dobni. Pedig lehetne azt is mondani, hogy hát ezt nem tudod megcsinálni, mert nincs rá szabály, Még sajnálom. De ha megdobod, akkor az hm. azért jobban belefeszik a szabályokba. Ez egy kereten kívül nyúlunk, és muszáj oh. dobni, hogy azért legyen játék, úgymond. De ó, ó, várja, van egy ötletem, mit mondasz? Mondjuk, hogy uh, DND-nél maradva, például, hogy uh, van egy ilyen szki, hogy árként, és uh, tegyük fel, és mondjuk, hogy az árkéntben be vannak ilyen, mondjuk ilyen, ez ilyen knowledge skill, hogy tudsz a dolgokat, egy tudás alapú dolog, és nem feltétlenül jelent bármi más. De mondjuk rule of cool az, hogy mondjuk dobsz vele egy jót, és akkor tudsz vele mondjuk diagrammákat csinálni, vagy varázslatot szétszedni anélkül, hogy mondjuk counter t használnál, vagy akármit például? Feltéten... Szerintem ez, jó. ez egy jó példa lehet, ha mondjuk valamilyen szempontból ez Neked a karakterednek az előéletéből, vagy jelleméből, vagy tapasztalatából ez egy adódik. Az, hogy azért tudod ezt megcsinálni, mert a, nem tudom, a ha nem tudom, melyik, a varázsló, annak a varázsonak a lelke, aki még varázsolta, ezt a varázslatot. És akkor ezért megértetted, hogy ez pont. Sítás. Vagy ez pont ez a. Pont ilyesmi volt az előző kalandban, amit, amit tanulmányoztatok valami másokból. Tehát, hogy szerintem úgy mondjuk, hogy tehát jól a rule of cool, most azért ez, ez, különben csak így a, a szabályán kívül játszol. Hát nem csak látja meg, amikor. Ez kívül játszás, hogy ez ilyen, hogy, ja, hogy Akkor még nem szerethetünk szét már mindig, az, mindig a, ezeket a varázslatokat. Mert ah, akkor nem ugyan, dobott jól. Ugye ez az kill Ja, értem, értem. Oké, okay. így értem, most... értem. Vagy tehát rule of cool például egy olyan? szpelt használni, egy olyan helyzetre, amire alapból nem használnád, de lehet működne, de azt attól még le kell kasztolni, és atöbbi, tehát ez egy dobás szűl, mondjuk. Mondjuk érted a, izé, teb tudom. Egy egyes szintű például mondjuk meg a olvasz, egy zárat, egy fényközét e szell fűz szellő fuvallat és pont félrelök, pont elfújni a gyertyát, hogy sötét. De ugyanúgy Aha. meg kell csinálnod, vagy hogy izé, vagy pont a szélén van, és egy új begyel megbököm. Ó, <gül> igen, igen. Tehát Ugyan a, a szellővarájv csak így. <gül> igen. De... Akkor előjön, és az ugyanúgy úgy úgymond. Aha, aztán miért, mire gondolsz? És nem feltétlenül szerepjátszás, mert igazából csak hogy kívül gondolsz, mert sehol nincs leírva, hogy most hány, hogy mekkora font erővel fog fújni az a szél, mondjuk, uh -huh. érted? Mekkora a nyomatéka, mekkora nyomás. Ilyen rendszerekem bele van írva. Vannak, jó, vannak. Ugye, már, ugye? Mhm, uh -huh. <gül> ja, ja, ja, De... ...meséljétek még, van egy tokákat. Misoda? Hol működött ez a Rulovku? Hol van az, ahol azt mondta, hogy ja, jó van, ezt csináljuk. Hmm. Amikor felugratál a pókra. Na például, a poke az az alap. Uú, tényleg, ezt Ez egy jó rule of a, pukra Az volt a szituáció, akik nem voltak ott, hogy egy... is nem fontos, hogy voltak, egy bányában voltak igazából, és volt egy hatalmas pók, És akkor el kitálta, hogy hát akkor az ő karaktere felúdik a pók, és akkor úgy, úgy gyilkulja és ütti veri És akkor így... De Nem úgy, is nem ez nem, és az nem úgy, hogy not, hogy. Ó, oh, jó, jó, jó, csinált. A nyomás nyomás, kíváncsi vagyok iskol. És, akkor... és ráadásul úgy, úgy szerintem éppen engem csúcsált a pók, hogy valami hasonló volt, Ja, igen, az is lehet benne volt. ja. De, de épp ez az, hogy de azt is meg kellett dobnom, hogy attól még sikerül le. Igen, igen, igen, igen. Hát te csak a... én, hogy sim a támadást dobtál, azt hiszem, hogy nem valami ilyen extrém bonyoló. A trapatikáz, Lehet. Mind, az úgy előjött, csak hogy. ...faszér ugrana fel valaki a pókra, mindegy. De nekem még ilyen kúlom. A, a, a szemenköpés. De a, a milyen szemenköpés? Tehát, hogy. Ö, ö, csak egy sima harci jelenet. Így azért mivel volt udvari ház, valami ilyesmi karakterrel voltam. És hát ment a harci jelenet, és hát én szemenköpöm az áldozatomat. Hát jó, hát dobj egy sima dámadásról, hogy a mester úgy annyira nem tudta, hogy akarok csinálni? Mindegy, szemen köptem, de a dobásom az nulla-nulla volt. És akkor jött az ötlet elé, mondta, hogy hát ő, figyelj, ez nulla-nulla igazából, mert csak támadás dobtál igazából? Lehet, csak... csak sima támadás is, akkor túlötöd. Hát, nem. Én egyrészt már eldöntöttem, hogy szemen köpöm. Nulla-nullával fogom szemen köpni. Mi fog történni? Tudod ez, hogy... Ilyenkor ilyen számolás. Mert tehát erre nincs, hogy. Nincs magára szemenköpésre se szabály. Nincs az, hogy most mi van, hogyha az kritikus, úgymond. Mennyit sebez? Mennyit sebez, meg stb. És a vége az volt, hogy az a bemagyarázás, hogy egy olyan iszonyatos végül, tehát a tüdő legaljáról feltúrházott. Savas köpet, amivel megélettem a támadót, az azzal, vagy két-három körre elvakítottam. Igen. De tehát ez, ez, ez nincs, ne írva sehol. Ilyet lehet egyáltalán. De, na. De engedégezet volt. Az, ez, ez rule of cool. Ja, ezért tízét kaptam, külön díjat kaptam, tudod. <gül> ez volt még jön. Ja. Bátyát De... csuk, a fejes, a csuk a fejest, vagy te csináltad csuk a fejest? De az is azért rule of mert cool, hogy az menő nézetkét. vagy nem, hát mondjuk erre meg nem ment a rule of mert cool, az egy sima támadás már, mint hogy érted. Az Siva sima, támadás sima, volt. Siva támadás, csak hogy utána a következmény, ugye. Hogy meghalt. Hogy, hogy beszakadt, a assz, ura beszakadt a tüdeje. Kurvára beszakadt a de Vagy... Most például karakteralkotásos Rudolf cool, például Kristóf uh, karaktere, ez nem uh, volt sehol leírva, hogy lehet olyan, hogy igazából az ő karaktere vagy 600 éves, uh -huh. csak ugye alá tudtuk támasztani játéktechnikailag is, hogy igazából eltűnt a Warp-ban pár száz évvel. Ez Warhammer volt? Ez, ez együtt játszottunk ha igen, de ez Warhammer volt Ez a warhammer karaktere Igen, ez a mostani rooktraderes? Aha Azt nem tudtuk, nem 600 éves? Azt, Azt nem, ezt nem tudtuk Hát... Opa. Még nem jött elő Még nem jött elő, mert... Most top, hány éves vagy? Végül is Nem hát ég van a Minden évben <susur> Ez amúgy jó rule of course szabály már, hogy ez nem sokat Alakít, úgymond, meg miért ne lehetne, főleg Warhammer-ben az, hogy egy farba került és az ez teljesen de meg... Viszont ja. jókat tud hozni magával. Jaj, ja, ja. igazából le van maradva meg azért, Főleg abban a lore, Tehát ez a lordhű menőség is, meg... annyira nem számít igazából, mert stagnál az a világ már egy ideje... Ugye? Na hm. mindegy, de... Ilyenek vannak Gondjatok már még, azt hittem több lesz, hogy valami. Én erőbb, unalmas játékos, játékos vagyok, ullok. Nekem volt még mágusban egy de igen, ezzel nem játszottam, csak, csak megcsináltam. Az volt, az volt benne valahogy a gondolat, hogy ilyen szörtelen kopasz fickó, és te van az egész feje, meg minden, és valahogy ebbe volt a varázs Na, ez <tos> ilyen, kul? <Kúr. tos> <tos> ez, ez valóban zsívány. Hát ahogy együtt, ki nő, ahogy, ahogy ki nő, a szőre gyengébb lesz, vagy <gül> nem nő ki a szőre. te is varázslú vagy? Na nincsen tetkom. abba oh, raktám a manát. Nem, nem nem láttuk még, lehet, hogy egy biztos részem. <gül> Igen. A bőröm másik oldalán. Hmm. Érdekes fejlemények. Én nem tudok rule of én nem vagyok cool, én nem vagyok zsivány. De mondjuk az is rulofkul, hogyha hatástalanítana egy bombát, de nem értesz hozzá. Na lá, tudod? Rulofkul. Viszont, de jó, akkor dobjunk egy szerencsepróbát, de azt is meg kell dobni. És az a pont jól öltöz hogy szégyes. Vagy ez a barbár reakciót, ha felrugom és erre nem gondoltak akkor mester, hogy akkor mi fog történni, hogy felrúgja a barbár. Csak hogy gyorsan számoljuk ki, stb. Igen. Nagyon jó. Hallom, már fáradtuk. Hát, nem... Nekem most csak egy elméleti példa ez ilyen filmes, vagy nem is tudom, ez a, vagy, egy delta de de nem tudom, valami szovjet rádió, amit megtalálnak, hanem zsebrádió, rádió, ami nem működik, hozzájutjuk a falhoz, és akkor beindul. Az hát, Jó van, Megjavítottad. Nem kell adni elektronikát, vagy nem tudom. Viszont olyan, hogy ha lerugsz, és akkor beidul a motor. Mm. Mm. Jaj, jaj, jaj. Mm. Nem tudom. Ennyire vagyunk kulak, csak. Igen. Igen. Mm. Igen. Van még kérdés? Ricsi, a tökéletes kombók azunk is rule of cool volt. Jú, az tényleg rule of cool volt amúgy. Azt az, az tényleg cool bazd meg. Az, az volt a lényeg, és ráadásul az a cool volt, mert tehát az volt a lényeg, hogy Valahogy megkiszaradtam, megugrottam Mét egy Pajzsáról, amit kitámasztott, és beugrottam négy ellenfél közé. És akkor még az rng, RNG ez is felem volt, mert a négyem, tehát négyszer támadtam egy körben mágusban ráadásul, és be, beugrottam négy ember közé, és baszd meg, 97, 98, meg nem tudom, ilyesméket dobtam, és négy emberből hármat megöltem egy körben. Konkrétan. Arra még bónusz, né? tehát ott jött be a rule of cool, hogy arra szerintem mi kaptunk is bónusz rendesen. Igen, basz, igen, igen, igen. Ez, ez, ez, ez így, így kell, így kell. Még hogy nem vagy cool. Meg a rule of cool tudod, amikor izét én ijászkodtam, te meg dobáltak és ellövöldöztem. <gül> az az Igen, a így. móka, tehát az, az semmi értelme volt az. De úgy szereztünk barátokat a meg, meg pénzt szereztünk szerintem, mert valakivel a ja. fizetett volna érte, hogy valami ilyesmi. Ja, ja, ja. ja, Rule of Ghoul. A Combo Kombinációs kombinációs kombináció. Már nem azért, de Rule of Cool nem akkor jött, amikor megpróbáltam rábeszélni a hídőrt, hogy öngyilkos legyen. Arra fel volt készülve a kaland? Vagy az keretbe volt, hogy azt meg lehet beszélni, hogy öngyilkos legyen? Például. Arra nem emlékszem, hogy azra mi volt ki, vagy csak az volt, hogy ott volt a szituáció és megoldásom nem nagyon volt rá. De az Hát de figyelj, Rule a of szóval cool az... nem gondoltam, hogy, hogy rábeszélitek, hogy legyen öngyilkos. Mert hát hogy úgy voltam vele, hogy, hogy már lett öngyilkos, csak utána úgy voltam vele, hogy... miért is ne? Jó, jó dumát jó, jó, jó, jó, ez, ez jónak azért kíváncsi, hogy utána mit kezdtek, akkor utána hogyan tudom visszahozni és megszivatni titeket. Mm. Egyből felállt, mert hogy nem toltuk bele a izébe, mert ki kell rabolni, meg stb. Ja, igen, igen, igen. De szerintem, tehát hogy érted, az nem volt Rule of cool, mert szerintem szabály szerint. Vagy a frán ah, nem tudom. A végül is, ja. nem nyújtunk külön. Rule of Cool. Hmm. Nem tudom, nem, nem üt a szembe. És Ricsi, csak játékosíthat a Rule of cool ez több nem. Hát az erről beszéltünk, hogy Hogyha... a hogyha a a a mesélő az a mesélőt nagyon tetszik mondjuk a mozgat vagy a vagy a vagy a dolog, amit kitalált akkor szerintem simán és akkor azt, azt mondták de hogy... Ez, nem, nem, nem. ez azt jelenti, hogy akkor a kalandmester csak, csak megadja a táptalat. De ő, ő maga csinálta olyat, ami Ruloff. Érted? A, a boss például uh, csinálta ilyen akrobatikus mozdulatokat, meg ilyen nagyon menű dolgokat. Vagy az ilyen, azért ilyen... Azért, ilyen eh, jó van. Cs Csináljuk úgy megöljük. A és a közé csak szopat minket meg meg akar ijeszteni a bosszal. Csinálhat, csak szerintem, szerintem inkább, tehát hogy a kalandmesterek is inkább az az az hogy a játékosok, és önmaga jó szó, tehát hogyha, hogyha a játékosok jó szórakoznak, akkor szerintem a is jó szórakozik, és szerintem a rule of course, hát megcsinálhatja, de basszus, hát nem tudom, nem, nem sok értelmét látom. Én Van egy jó, jó of course, rule of course, Mondd, mit, én majd elmondom utána. Szerintem a kalandmester folyamatosan rule of cool -ozik. Igen, <gül> igen, <gül> igen. Egy, egy jó kalandmester folyamatosan rule of cool-ozik. Azt eszembe, hogy az például kalandmesteli rule of cool, mondjuk be van mesélve valami nagyon táp dolog, és mondjuk ez filmek, filmekbe jut például eszembe, igen, a Jurassic park ot be például, mondjuk, hogy van valami nagyon tám, mondjuk dinó vagy szörny, ami ott van előtt, és szétkenni a száját a party mint az állat, és akkor valahogy nagy nehezen, úgy, hogy legyűri a egy mondjuk később a sztoriba, és akkor csak megjelenik valami másik MPC vagy akárkérkész, és akkor, csak ki fogja, és így átnyomja rajta a kardját, vagy így megöli. Így nagy, egy nagyon szimpla, és ilyen effort nélkül, és akkor, hogy ó, és ez úgymond rúlafog, és mondjuk nem feltétlenül dobja rá a kalandmester, csak vesz, hogy, hogy át legyen adva az üzenet, meg menőn néz ki, meg így drámat, drámai az egész. Áh, szerintem a story az akkor. A sztori? De, de, de nekem ez így ez belefér, vagy a, a Kami rule cool kicsit. Yeah. de igen, amúgy. Tehát ez mindig, mindig improvzni kell, mindig kell módosítani kicsit a szabályokon, hogy... ...hogy, hogy magát a sztori. Végül is. Épp ez az, az mindig. A mindig él a rule of cool De akkor most igazából az jutott eszembe, hogy a játékosok szemmel láthatóan használják a rule of cool mert mit tudom, elmagyarázzák mit szeretnének csinálni és akkor az jól néz ki vagy nem jól néz ki, viszont én szerintem akkor a kalandmester meg igazából a háttérben csinálgatja ezeket, hogy... ...mit tudom én... Tehát, hogy... Tehát úgy mondom, hogy mit tudom, dobni egy meggyőzést vagy valamit és akkor nem dob annyit, viszont azt mondja, hogy jó, és akkor sikerült és akkor már jó adó már igazából. Hmm. Tehát én, én nekem úgy, én nekem keretlen, úgy, úgy, úgy, hogy háttérben ne. dolgozik inkább a... Jó, akkor kereten kívül nyúl a mester ahhoz, hogy történetet tudja vezetni. Hmm. Hmm. Most az, hogy érted, tehát... Csak nincs is meg, nincs rá még a sem, még az sincs meg, hogy... Hogy kéne ezt kezelni, akkor gyorsan kitaláljuk körülbelül. Hmm. És akkor... Hmm. Most játékosok valami menüt csináltak, akkor én most van apollo én is csinálok valami menüt A saját karaktereimmel, vagy velük hm. Nem tudok ehhez mit hozzászólni Mesélnet kéne már egyet Jaj, igen, nagyon-nagyon kéne, igen Bizony, bizony, igen, nagyon Nyitunk oda előbb, Udhat? Ebből próbál, elkerülni. Oda leszel nyaralni, lesz időt kalandongodni. Ja, igen, igaz, igaz, igaz. Szex Reparton, süt a nap. Elviszem a kis fizetemet és, és gondolkozok. Hát minimum. A, egyébként mostanában eszembe jutott ez. És uh, még mindig nem tudom, hogy milyen rendszer szerint kéned. Meg hogy mikor, mikor játszódjon a sztorim. Ezt sem tudom igazából. Meg az, hogy mit mesélj milyen rendszerben Igen, igen, ez, ez a kettő a gurpszot, az, az Nem, hogy legyenek megtanuljuk a gurpsot, ugye? Nem, hát vagy Delta Grim vagy a... a... Tehát az a világ nekem tetszik, csak az a baj, hogyha meg... Börögetek. De milyen, miért kéne? Nem, nem tudom, első tudom képzelni, milyen ötlet van a fejedben, amivel, amihez csak az kell, hogy húsz éve később legyen Mert, mert ott az jobban működne az a sztori De nem is az izé a... a... Igen, tehát hogy ott jobban, mint tudom, öt, ötven, ötven évvel később ott jobban működne ez a sztori szerintem. Hát, azért mondom, mert... Ez valamilyen lesz, hogy valaki belepisált egy kamrába. Mi? Keddelíteni, hogy ki volt kifisált bele egy kamrába. <gül> ja, az egy öröktörténet. történet, <gül> az, <gül> az, örök történet <gül> az bármikor játszódhat. Róma óta játszódhat bármikor. <gül> az, az, az, az Róma és Júlia, tehát hogy azt tudom, az az ős, őse posz. Shakespeare is megírhatta volna, <gül> Eluma imbe, a spice amúgy. Kivetett húgytyót a Spice-ba. Na csak azért is mondtam ezt már, hogy igazából ugye elkezdtem csinálni például a Dight Green és a már benne voltam nagyon, amikor rájöttem úgy beleírtam magam egy lyukba, hogy körülbelül kezdtem az egészet. Aha. Tehát ez ennyi. Nem, tehát hogy tényleg az van, hogy egyébként mert két kaland van az egészhez. Tehát, hogy de is, is az, az nem lehet egy session bevondani, mert teljesen más sztori teljesen. És az a baj, hogy az egyik az, az működne ott abban a világban, viszont a másik meg kurvára nem működik ott abban a világban, és az se lenne rossz. Tehát az is egy tök jó ötletnek tűnik. A hamerönstékről beszélünk a. A ha hamerönsték Szab... vagy de. Igen. Igen. Vagy deat Igen. Igen. Anyik <laughs> a szórás, rendesen. Hát. Mert muszáj, hogy nácik legyenek benne? Vagy... <gül> hát nem muszáj, hogy nácik legyenek De ért, hogy nem muszáj, hogy nácik legyenek benne. Azért mondom, hogy lehetne 50 évek kis, Az első kalandot is el lehet mondani, hogy 50 évek később, mint a rendszerváltás előtt Magyarországon. De, de, de azért szeretnék oda visszajönni, mert azt legalább egy félfokkal jobban lehet ismerni, mint az 1914 Magyarországot. De ez egy másik ebbe az meseszben, amit. Hát tudom, azt... tudom. Csak a technológiai szintet kell. Igen, az... á, igen tudom, az... tudom. Mindegy, mindegy. Ez már más, más téma. Jó, jó. Na, hát szerintem végeztünk. Na. Na. Ez hát. Gyors volt. Á, figyelj, így is lesz egy óra, szerintem. De gyorsan meg is vágom, mert többször nem. Ha héten ki akarjon én, akkor nem tudom többször megvágni. Jó, hát köszönjük szépen a hallgatóknak, hogy meghallgattátok ezt a rendkívül leleményes adást. Iratkozzatok fel ránk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, a Discord szervérünkhöz is, vagy írhatok nekik kímélet a 01podcast.com.gmail.com-ra, 01 természetesen, ez, természetesen ez végigbetűvel van, és hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok, sziasztok! Sziasztok! írtok egy jó anekdotát, Rule of coolos igen Igen, igen. mindenképpen! Cemenbe! Várjuk, várjuk a kommenteket! Jajjél! Sziasztok!